tekee maalin vai tekeetä? tekee ei Tekee! The in uh, Finland still. He have some uh, bacteria in his blood. Tänne raahataan vittu kaikki rantaloita. rantaloida. on eläessä viheltynyt yhtään hyvää peliä. Ei eläessä. välisiä muuten, kun hän on tosiaan how good hockey player you are, and how how much you can help the team to have so many popedals. Erkki 30-vuotias ekonomi Tampereelta ja Tapparasta, taitaa jäädä nyt tänne suomalaiseen jääkiekko-historiaan. En tiedä sitten, että miten Duff makuhuoneessa. Onko siellä makuuhuoneessa sitten masokistisia piirteitä, onko? Pikkikorko suussa, en tiedä. Enkä oikeastaan haluakkaan tietää. Tai en tiedä, vaikka haluaisinkin tietää. En ole hänen vaimoa noin. Sieltä vainaa paloa takaa Jos muu kävelee mua kävelee vastaan, niin kannattaa mennä tien toiselle puolelle, että silloin me voimme tehdä jotain tahallista. Me ilmoitamme paljon turpua, jos te ette pelaa tätä vuotta. Alexander Salakko on huikeassa vireessä. Se näkee kaikki nyt, ketä näitä pelejä on käynyt katsomassa. Miten uskot, että herra jaksaa illasta toite, toiseen tuossa keikkasotessa? Hyvää. Uskotteko kokona? Peli on viisi yksi. Haltain ja mitään, hei. Tää joskus loiteta, joskus lävitää, mutta ei katoa, jos kihakko on hanska, että kösiä se saadaan. Oikein hyvät. Hyvä nyt on Oikein syyskuun iltaa, jolloin tämä todennäköisesti on julkaistu, mutta tota, tämä on raiteema pakin 30. jakso ja sopivasti tehdään tästä näin uuden sm kauden ennakko. eli käydään kaikki joukkueet läpitte ja sen jälkeen tohon jakson yhteydessä kuule varmaan huomannut, niin meidän koko porukalta, ketään nyt kynnelle on kyennyni niin laitettiin meidän omat nisotat niin vakio rivimme tonne, veikkaatiin ne loppujärjestykset sinne, niin emme tässä sitten sekaisin, koska emme kuitenkaan täysin samaa mieltä niistä olla. Mutta otetaanpa ääniin mukaan sieltä tuttu tutkapari, niin Miika Laine, tervetuloa. Kiitos, uuteen Markku. Uuteen kauteen. Taas. Juu, nimenomaan uuteen kauteen. Tota, no niin. Kiva, että sai sopparin toisellekin. En tiedä, vakuutte ketään, ensimmäinen kausi, mutta tota, no niin. tosiaan, helvetin mukava. mukava taas jatkaa näitä viikot, tai taas yritetään tehdä näitä meidän omiin raportteihin. Totta kai, jos sun suinkin kynnelle kyetään, niin tuossa tota, puhuttiin kesän mittaan, että nyt koitaisiin olla tasasemmaksi että äänityspäivä olisi tai sunnuntai, mikä tarkoittaa, että sinä maanantaina, tiistana viimeistä saada jakso tosiaan pihalle, niin kuin oli tarkoitus. kiirettä pukkaa tietysti aina, niin kaikki ei voi ennustella, mutta se nähdään sitten, kuin tämä kausi menee. Toivon vähän saada esitys tosiaan ehjemmäksi. Mutta ei me tänään Miikan kanssa todellakaan kaksi olla ihan ka uuden kauden kunniaksi, mutta meidän vähän oikeastaan vakioasiantuntija vieraaksi muodostunut <lostunut> sieltä. Ää, jos oltaisiin eilen päästy äänittämään, niin me kuultaisiin häntä teemopulkkisen pulkisen vakio McDonaldsista, mutta valitettavasti nyt meillä oli teknisiä ongelmia, joten hän on ehtinyt Turkuun takaisin. Eli en ihan väärin muista, niin sieltä Turun Humalistokadulta tataan suomikekko.com Ilari Isotalo sisään lähetykseen. Joo, kiitos, kiitos. Hyvää iltaa, huomenta ja päivää kaikille. Totta noin. Miltäs nyt tänään ensi alkuun, niin <köhö> oliko teillä kauheat hankaluuksia pistänyt jengen järjestykseen? Et puhutaan tuossa meidän vakioriveistä. Mm, no, tietyllä tapaa joo vähän viime vuotta ikin että Silloin te, tein niitä ihan viime tippaan myös. Ja... Mutta tällä kertaa oli siltä vaan vähän armollisempi itselleni. Tuo on kuitenkin tuommoinen vähän veikkaustyyppinen kuitenkin. että Vaikka tässä nyt eilen esimerkiksi tuli tämä Aaltosen tulokärppi, niin mä päätin ihan suoraan, että mä en muuta mitään että nimenomaan listassa on sit sen sunnuntai-aamun kautta edelleen. Joo, joo, eli Johamatti, ei sun, sun mielestä heiluta voimasuhteita suuntaan eikä toiseen. Joo, no, ei se yhtä sotanorsuun kaipaa, kun mä haluan <tos> <tos> <tos> <tos> <tos> Joo, kyllä, kyllä se huomasi varsinkin tuosta liigan loppupäästä, että nyt on selkeästi, ei ole semmoisia niin selkeitä heittopusseja kuin viime vuonna, että se on tehnyt tästä mukavan haastavaan kuin esimerkiksi viime kaudella tästä alkuhehkutuksesta ja ennakoinnista. Joo, se oli, oikeastaan voisi sanoa, mä itse voisin tiivistää sitä, että sanotaan, että niinku, yleensä se, ehkä se ne voisi sanoa, että se on kärki kolmikko, kärki nelikko, ja sitten tota, no, niin se viimeiset playoff joukkueet on ollut ehkä ne haastavimmat. Mutta nyt mä sanoin, että oli kärki kuusikko ja peräpään kolmikko oli ehkä ne pahimmat, mitä mul tuli että kävi kyllä melkoiset sisäiset painit. <köhön> Mutta niin, tämän jakson varsinainen epistollahan kulkee sillä tavalla, että tota, me käydään tuossa nyt viime kaudella, ja käydään läpi, niin viime kauden runkosarjan järjestystä aloittaa, eli sitä perspää edellä lähetään ilveksestä aina jokereihin saakka. Ja meistä on jokainen listannut vähän jo niin muutamia, muutamia tämmöisiä juttuja, mitä käydään läpi, eli vähän niin kuin joukkueen suurimpia ilonaiheita siitä kokoonpanosta tai mitä taustalla tai mitä onkaan tapahtunut. Sitten vähän näitä asioita, mikä on kysymysmerkkejä kauteen lähdettäessä. Ja sitten ihan yksilöitäkin on kiva nostaa aina esille, niin.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 Niin, se nyt suruaiheiden jälkeen aika helppo löytää tuo iloaihe mun mielestäni, että Ilves sai lopulta sitten tehtyä sen Vincent Mankodin pois sieltä, hän suostui myymään sen, ja tota, no, niin tämä Marko Syöblömi tuli siihen sitten vetämään, niin se on tuonut sitten osaltaan semmoista ehkä pientä uskoa, ja ehkä se vähän jostuu ominkin silmiin, että ehkä siinä voi olla jotain perääkin, mutta, mutta, mutta, mutta tota, noin, kun tätä pelaajistoa katsoi, Yleensäkin no, ei olla hirveästi peletetysti nähty, mutta esimerkiksi jo Pitsissäkin huomasi, että ei Ilves mikään, tota mikään piste saalista joukkoja välttämättä näkään voi oikeastaan ole. positiivisesti ilman muuta se, että tota et niinku, mikä oli tämä viiri viidessä vuodessa katto-projekti, niin se on kuitenkin saatu niinku, käyntiin.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 Mutta tota, tuosta joukkueesta, niin en tiedä teistä, mutta mä tykkään tosta Ilveksen maalivatti kaksikosta. Järvenpää pelasi Raanan takana, ässissä pelasi hyviä pelejä paljon. Se mitä pääsi pelaamaan, ei pettänyt oikeastaan kertaakaan. Musta kolppane näytti piruhyvältä niissä peleissä, mitä mä kävin. Se on hyvä nuori, nuori tasapainoinen maalivatti pari. Ja nimenomaan just sellaisella tandem meini että tappelee pelipaikasta koko kauden, niin siinä saattaa olla yllättävänkin hyvä ase Ilvekselle. Sitten totta kai kaksi pelaajia, mistä mä tykkään. Kaksi oikeastaan, just kun sanot Ilveksilö, tämä Taitokiokkoa vuodesta. No, mä en muista, että on kuitenkin se slogan, niin siihen kaksi erittäin sopivaa jätkää, eli Robert ja Michael Keränen. Niin, niin mä uskon, että he lyövät vielä itteensä enemmän, enemmän tuossa läpi tämän kauden mittaan, niin heistä on paljon iloa. Toivoisin, että Alexander Ruuttu myös eläisi, tai pystyisi vastaamaan siihen potentiaaliin, mitä, mitä hänellä on ollut, mutta on niin... Ei se totta, tai siis voidaan varmaan niinku porukalla olla sitä mieltä, että niinku nyt, nyt on vähän niin kuin valotunneli päästä ensimmäistä kertaa moneen vuoteen. Joo, so se on se ensimmäinen pointti. Ja myös, toi just toi noin, <köh> niin kuin sanoit toi Michael Keräinen, niin tuolla ei niinku varsinaisia ehkä sellaisia junnuiä ole tällä hetkellä, meitä hirveästi odottaa, mutta me ollaan tuota keräistä esimerkiksi viime kauden lähetyksissä monta kertaa, niin Monta kertaa tota noin, ihan kehuttu ja näin, mutta hänkin sitten pahimmillaan sitten aina tippuu sit vähän sinne kolmosketjuin näin. Hän on ehkä sit, se, ehkä semmoinen pelaaja kanssa, joka voisi läpilyödä sen, niin nostaa ilmeisesti ihan yleensä. Et muita sitten on myös toi on vanha, vanha konkartti, esimerkiksi toi Maria Mäki esimerkiksi oli mun muistakseni muutaman pelin näin viime kaudelta oli hyvä, mutta sielläkin oli sitten taustalla ja ja just vissiin tullutkin sitten tota jostain sortin leikkauksesta pois. Sitten tietysti... Mikä nyt toi Daniel Corso, niin jostain lui, että voi olla vähän tämmöinen mielialatyyppi myös, että voi ehkä vähän purnata, että ei tämmöiset sitten pelaajat ja sit niin kuin tavallaan just pilaa sitä vapautunut tunnelmaa. Että. Eli onko nämä niitä asioita, mitkä sinua on mietityttää tuossa Ilveksessä eniten? No tavallaan joo, tavallaan joo. Että... Mm. Mutta niin, mm. no jo kurvapäätiäkin niin se on ihan hyvä haku sitten taas. Ku, ku, kuitenkin, se... 16 pussia vai 17 pussia viime kaudella niin se, mikään, se on helvetin mm. hyvä lukema. On, se on, se on, se on kirkkaasti niinku paras niinku, niinku uusista pelaajista, mitä on tullut mun mielestä. Nämä ulkomaalaispelaajat, Cybers ja vaikka Korsokin on tunnettu, mutta ne on vielä enemmän kysymysmerkkejä. Mm. Joo, tai Ilari vaan siitä, että mikä, <köhö> mitkä sulla on, tota, no, niin tämmöistä kysymysmerkit suurimmat siellä sun papereissa kohdalla.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 pelien identiteetti, niin se kiinnostaa. Se on mielenkiintoista nähdä, mihin suuntaan sitten lähtee. Lähteekö se siihen kiekko peliin, vai, vai mitä siellä on tulossa? Tämä on, on, on äärettömän hyvä kysymys. Mä uskon, että kyllä siis sellaisia kiekollisia mausteita on, kun katsotaan kuitenkin, mit, minkä myyli läpi Tuokkola on käynyt valmentajana, mistä se on, on oppinsa saanut, niin yllättäen, jos se yhtäkkiä se niin niihilistä prosenttikiekkoa peluttamaan, joka toki ehkä voisi tol tolmaatukulle ihan hyvin sopiakin paremmin, mutta mutta kuitenkin, niin mä nostan mulle se suurin kysymysmerkki itsellä on tuo puolustus. Et, tuota, niin mä uskon, että toi Gysbers, miten sen lausutaankaan, niin on, on varmaan ihan mainio Mä muistan, Näppilä on puolustavana puolustana, saattaa olla siis yllättävänkin hyvä tulevalla kaudella. Mutta sitten se putoaa, että et, mä, Martti Järventi, Arto Tukio, tämmöiset kaverit, mä näen ne tai kolmas kolmosparin pakkeina tuossa joukkueessa. Ja ne todennäköisesti tulee pelaamaan isommassa roolissa, niin. Pakki siellä ilmeisesti on haussa, tottaavasti tarttuu aika laadukas kalaverkkoon meidän. Muuten siis toi potentiaalinen hyökkäys menee vähän hukkaan, jos oma pää vuotaa senkin vertaan. Eikä ne molaritkaan siellä mitään tee, jos äijät siinä edessä, ei saa, ei saa kiekkoa pois minnekään. Totta toikin. Mutta niin, Miika, heitäpä sä kehistet, kuka on Ilveksen MPP sun mielestäsi? Ei tää takuvarmin suorittaja. Niin, että kuka kuka se, joka kantaa tätä, tätä joukkuetta niinä pimeinä syysiltoina?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 Ilveksessä, niin ehkä, mutta tota, no, niin kyllä mä itse asettaisin paineet kaikkeen, niiden tuolla Korsulla, hänen täytyy onnistua, ja hän todennäköisesti pelaa ainakin kelpokauden. Joo, eli sä, sä luotat, että on Ilveksi ykkös Kyllä. Okei, okay, mitä Ilari? Mä vedän yllätyskortin. Ville Kolppanen veti aika, aika kovat karsinat viime keväänä, mikä osoitti, että, että nuorella kaverilla kasetti selkeästi on kunnossa, joten mä uskon, että että hän tekee nyt samalla tekee läpimuron liigaa, mutta, mutta musta tuntuu, että, että siinä on semmoinen maalivahti, mikä on ehkä vähän aliarvostettu aljarrustettu liigassa, Et ei ole hirveästi puhuttu, että mä, mä luotan. Et hän on, on se syysiltojen pelastaja Tampereella esittain. No niin, hieno <DIush> homma. Joku komppaa mua. Mä vain yksin noiden molareiden kanssa on kyllä mielenkiintoinen tuo molarikaksikko, kun... On varmaan tasaisimmasta päästköllä. kyllä. Et. On jo, ja sitten se on, se on niinku vähän sama tavalla kuin, mä, miten mä luoni kun aikaisemmin keskusteltiin, niin e, joukkue että se on niinku vähän petollisen nimetön tietyllä lailla. Mutta sitten kun katsoo niiden jätkien pelaamista, niin ne on just, allekirjoitan kaiken, mitä Ilaris sanoi äsken sen kolppasesta, että et se, et se, näyt, se näytti ihan hyvältä, ja nimenomaan, että et ei pelännyt yhtään mitään. Et, siis, se oli siis, just, että kasetti oli kasassa, ja sitä niin...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 teki hyvin pisteitä, pelasi ihan ykkössentterejäkin siinä vaiheessa, Ilveksellä ei enää tekemistä, mutta maali on vielä tekemättä Ilveksen paidassa ja itse asiassa vissiin viime kaudella ollenkaan. Että näillä kavereilla on ihan niin mahdollisuudet lyödä läpi tuolla Ilveksessäkin. No me vedän nyt tässä vaiheessa sen Korson nimenä niin sille, että et, et, ykkössentteri, mutta mä en ole kuitenkaan tarpeeksi vaikuttava liikaa, mutta, mutta, mutta tosiaan niin kuin Miikakin nosti esille, eli se temperamenttinen kaveri, että se on...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 Onko Korso ensimmäinen kaveri, joka heittää pyyhkeen kehään ja pyytää siirtoa Saksaa? Se ei olisi välttämättä kovin kaukaa haettua. Totta kai Ilveksen kannalta, joka on noin päähän potkittu joukkuen, niin toivon, toivon että he onnistuu hankinnassaan. Meinaan Korso on nimenä varsin, varsin seksikäs, tämä nykypävä SM Niikaan. Mutta tota läpimurto miehiä haetaan tällä kertaa. Miika, ketäs sun ketä meidän kuuntelijoiden pitäisi sun mielestä katsoa sillä silmällä?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 Ehkä semmoista ehkä kannattaa noin alkukierroksella katsella. Joo, siis kiekko varmaan joutuu tekemään jotain tuossa Ilveksen pakistossa. Mä en tiedä, voiko 16, 16 maalia iskeneestä kaverista puhuen, että hän tekee läpimurtoa, mutta mut kyllä mä noin, että tämä Jekimovs, Jekimovs on se, mitä itse seuraan eniten. että viime kauden tosi vahvasti Saipassa ja semmoinen mukavan energinen hyökkää. Ja, ja tulee varmasti samaan tulevolkaudilla aika isokin rooli Ilveksen hyökkäyksessä. Että jos, varsinkin jos aloittaa nyt kärkiketjuissa, niin... Sanon, että se on semmoinen pelaaja, mitä, mitä kannattaa seurata ehdottomasti. Joo, siis mun mielestä tässä kohtaa, niin Jekimussi, sä oot ihan oikeastaan että 16 maalin mies, niin jo on näyttönsä antanut. Mutta ehkä puhutaan nimenomaan tuollaisesta tasaisuudesta. Ja sitten ennen kaikkea siitä, että kun se ei, ole, se ei ole liikatasollakaan vielä selkeästikään mikään nimi, niin ehkä sillä tasolla niin on, vielä, on vielä vähän niin turporuuvissa kiristämistä. Mä, mä meinasin ihan samaa, mutta kyllä mä lyön sitten, että vähän niin kuin vastaavallisella speksellä tavalla just, että... Kuka lyö itsensä öö, tunnetuksi tämän kauden jälkeen, niin kyllä mä uskon, että se on tuo Michael Kerane, Se oli siis, se on just, että usko, että hän tekee tällä kaudella niin sanotusti Matias Soinnut. Ja täräyttää semmoiset pistemäärät, että jos, jos mieli tekee, niin voi Tampereen tomut jättää taakseen. Tuo kuulosti mutta aika pirun julmalta, niin kun olen miettimään. Mut. Putsataan mut. pois. Mutta mut valitettavasti ihan se Ilveksellä on viime vuosina mennyt. Toivotaan, että kehitys ke kehittyy sen verran, että jätki ei tarvitse sieltä lähteä edistääkseen uraansa. Tota. No, ei mitään. Tampereen Ilves käsitelty. Seuraavana listalta löytyy turkulaisyleisön riemuksi. Löytyy jälleen kerran sieltä 13. Turun seura. Miika, mikä on meidän tepsin ilon aiheet tällä kaudella, niin kuin päin puhutaan? No, kuulijoidenkin tietysti kannattaa kuunnella se meidän Tepsi-ennakko, mikä tehtiin tuossa joku puolesta sitten, siellähän me käsiteltiin Tos, tosin, laajemmin. Tosin kuukausipuolitoista on ehtinyt tapahtua paljon, mutta on muuttunut aika paljon siitä. Totta kai, siis pelejäkin on nähty sen jälkeen, so, so. <laughs> ennen sitten silloin pitsiäkin joo, mutta tota, no, niin varmaan niin päälisin hyvä puoli, mikä nyt tulee mieleen, on se, että tota, joukkoet on lähdetty rakentamaan ihan uudella tavalla, että siellä on... Paljon enemmän nuoria ja paljon enemmän kilpailua, mikä tekee tepsit hyvää, Et, ja vaikka sanoin, että paljon enemmän niin ehkä, sanotaan, että ehkä nuoria, mutta tota, just näillä omillekin ajunnoilla ei ole mitään automaattista paikkaa tuolla, Et, sen nyt takaa jo ehkä sekin, että kummeli ja sai sopimuksen, niin siellä on, on kilpailu hyviä. Positiivinen puoli se, ja mun mielestä ihan niinku positiivisena puolena, että kuka, kuka yksittäinen on tullut sitten niin on todella hyvä, että saatiin Suikkanen takaisin, tota, no niin, mä uskon, että Suikkanen pystyy ulos mittaamaan sen joukkueesta, mitä se ikinä saakaa irti. Toivon mukaan menee paremmin kuin tosiaan toi kolmastaristija, sitä häntä odottaa. Olen aika aika samoin linjoiltaan viikon kanssa, että ihan fiksun kuulosti ihan hyvältä. Aika paljon on muuttunut, muuttunut joukkue. Se on, samalla se on aina hyvä juttu ja samalla se on tietynlainen haaste, mutta kun katsoo tuota ki nimimaa tuota kilpailua, niin on, kyllä siellä selkeästi pelipaikoilla on tunkua, mikä, mikä on, näyttää ainakin tässä vaiheessa kauden alkua aika hyvältä ja kyllä suikkainen nimenä, nimenä on aina semmoinen, mikä herättää ainakin kiinnostusta, jos ei muuten. Et... Kyllä. Mulla itselläni on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 Plus sitten Markus Seikola on voittanut kolme kertaa putkeen sen pakkien maalipörssin, niin tulivoimaakin löytyy. Eli siinä on mun mielestä roolituksia tai muuta ihan loistava ykköspari, jos vaan pelaavat tietenkin yhdessä. Mutta niinku, sitä, sitä kärkeä löytyy puolustuspäässä oikein mukavasti. Nyt ei, niinku, ei, ole kyse, ei ole kysymystä siitä, kuka on ykköspakki, kuka on pakki, kun sä tiedät ne. Nyt siellä on niinku, ihan selkeät vastuunkaita, että hankittaa on mielestäni se on hieno asia. Mutta tota, niin, mm. ei jotain, jotain hyvää... Löytyy siis, mutta tota no niin on siellä totta kai kysymysmerkkejäkin paljon. Mikä Suomi, eniten mietitty kauteen lähettäisi? No, kyllä se on aivan selvästi, mikä näissä harjoitusotteluissa on käynyt ilme, että ei maalivahti maalivahtipolitiikka se oli aika epäselvä. Siis kaikki nyt tietää, mitä varten Norrena tuli Tepsin maalivaadiksi ja kun Engreni lähti KHLään. Mutta tota, no niin, ei kumpikaan, ei hostikka ja Noren. Okei, okay, Noren oli kohtu hyvä tuossa viimeisessä Euroopentrofi-pelissä Turussa Tappara vastaan Hän oli hyvä ja päästi päästy yhden maalia, eikä voinut sillä mitään. Ja se peli oli niin kokonaisuutta katselleen niin sellaista, mitä toi odottaa, odottaa. perinähän se olihan Paska, mutta ne aikaisemmat pelit kyllä, niin kyllä TPS on ollut pikkaset... Se on ainakin osa-alue, mikä mä oon stepsin tässä Jos Ilveks oli maalivahti, oli tämmöinen niin kuin lupaava ja vähän positiivis henkilö, niin kyllä DPS niin kuin se on ehkä tähän se suurin murhekrynni ja sellainen mikä vähän mietityttää. Öm, en mä tiedä. Öm, niin. No sanotaan se. <tys> <tys> Selvä, Ilari, take it away. Joo, maalivahtipeli on mullakin yksi kysymysmerkki, mutta sitten että kuka, kuka on t ja on ykkössentteri tällä hetkellä. Et, et jos ei se, se paree ole, niin, niin, niin kukahan sitten tämä mystinen T ykkössentteri on. Et, et, et. Mm. Mä en osaa vastata siihen, mutta mä en tiedä, olisiko teillä joku vastaus tähän kysymykseen. No, Me vähän... mietin tuossa kohtaa, että kuka se kakkosentteri on myöskin. Mm, niin. <laughs> siis, Laidoilla on kilpailu nimenomaan, keskellä niin se tilanne on vähän... Silleen, että kolmos-nelos ketju Tepsillä löytyy kyllä vaihtoehtoja, siellä on laaksoa, siellä on mun mielestä harjoituspeleissä oikein hyvin pelannutta Henri Tuomista. Virtalaa voi pelottaa keskelle, jos on ihan pakko, koska se ei osaa aloittaa, mutta tota, no, niin sitten on, no kumeliauskas sopii ehkä paremmin sinne. Tosin kumeliauskas ja, ja suikka, ne on niin itsepintaisesti nyt kakkosen keskelle laittanut mm. miettistä, jolloin centerhistorian ei ole siellä kokeiltu, mikä on vähän outoa. Öö, yksi vaihtoehto tietysti tätä vilsiä, kun tulee, niin vilsi laitetaan keskelle, koska kahmi, kahmi alotuksiin tarvittaisiin viime kaudella ihan mainiusti. Mutta koski ranta se tällä hetkellä on. Ja no, se on hmm. kyllä niin kuin suikkainen tuossa noin, että jatkoaikaa haastattelit, niin sano kyllä ihan, mielestäni ihan osuvasti ja kyllä tätä ihan pitää paikkansa, että tää tuota onhan ma maailmanlaajuinen ongelma, että ykkössentterimetsästä mettästäminen, että ei se TPS ainoa ole, milloin vähän kysealainen kala siellä koukussa. Mutta tota no, niin se harmittaa tuo Francis Pare, joka tosta, että mikä hänen roolinsa tulee olemaan. Ja miten hän nyt pääsee sopeutumaan yhtään mihinkään, käystä täytyy, mä väikkaan, että tätä täytyy laittaa keskelle ennen pitkää, ennen Ei Tepsellä ole varaa pitää häntä laidas. Joo ja outoa, mikä just, tota no, niin tässä on, että et TPS ei ole kyllä niin ollenkaan kokeillut näitä ja muutenkin on ollut, varsinkin tämä ykkösketju, niin ei, ei ole oikeastaan mitään kokeiltu sen alun jälkeen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 Mm. Mutta tota niin, kuka on nyt sitten tämä, tämän joukkueen MVP? No, harjoituspelien perusteella niin, tota niin kyllä se energia ja jossa luki, että et onneksi olkoon turkulaista, että ollaan saatu vihdoinkin ulkomaalainen, sanotaan ainakin pelaaja, joka saa luistella, eli Dan Sexton, niin Kyllä hän on joka pelissä, niin yrittää kuitenkin loppuun asti ja luisteluvoimaa riittää. Ja oikeanlaista asennetta mitä sit, sitten viime vuoden lohken ihan mielellään kattelee. Ja mä toivon, että tota, no niin tosiaan parein kanssa olivat, miten sitten siinä, niin heillä on peli toiminut tosi hyvin. Ja noissa niin ovat poikkeuksetta melkein pistellä päässeet. Eli sanotaan sexton tähän kohtaan. Meikä heittää nyt tähän korttiin tämmöisen nimeen kuin Brian Wilson. Uskon, että, että jos tai kun jos tulee liigaan, niin, niin on, on TPS se veturi. Et, et, et sitä nyt vaan sormet ristii varmaan siellä on aika monessa tota, turkulaiskodissa tällä hetkellä, että hän, hän tulee sitten myöhempänä syksynä takaisin. Mutta näen, että viime kausa osoitti, että kyllähän hän oli selkeästi joukkaan huomattavasti paras pelaaja ja liigatasolle aika ylivoimainen nimi. Kyllä, mä, mä mietin ihan samaa Willsiin kohdalla, mutta mä en uskaltanut Willsiitä laittaa tuohon, koska kuten todettua ei voi vielä ihan sata varmaksi sanoa, että onko hän TPS-pelaaja tällä kohdalla vai eiköhän on Mutta tuota, niin ihan yhtä lailla niin, siis, tuo unohtumus tuo unohtumusta on mietittävistä kohdista totta kai se pitää sanoa, että... Mun mielestä TPS-tilanne TPS näyttää heti huomattavasti paremmalta, jos Vilsi tulee, jos Ristolainen palaa rosteriin. Muuten saattaa tulla aika paljon tekemistä. Mut tuota, <köhö> mut, mut, äh, kyllä mä sitten sanon Dan Sextonin ihan senkin takia, koska nyt tämä kauden alku on äärettömän tärkeä, niin jonkun täytyy pystyyn hinaumatata jo jengiä heti alusta, koska Vilsi tulee vasta hetkinen. Mikäs peli Mika, oli kun me katsottiin? Se, oli... se on kymmenes päivä, ifk ottelu Pääsee heti samaan ja ei pääse lentämään suihin, kun sanotaan näin. Joo, <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> mutta no niin, kuitenkin niin Vilsillä kestää, kestää tuossa noin semmoinen kuukauden verran, että ennen kuin hän tulee siinä kuukaudessa aikamot aikamoja pistet jao, ta, jaossa. Niin mä, mä uskon, että se on Dan Sexton, joka sitä... sitä sitä tulee johtamaan. Ehkä tuossa voi sanoa, että olisi semmoinen pieni peruste, että minkä takia TPS haluset tai, tai, tai ketjut oli niin kiveä hakattua, niin ehkä Stuickanen halusit kuitenkin luoda yhden tavallaan varman nyrkin, just sitä alkua ajatellen, kun ei ole kaikki, kaikki pelaat jo vielä paikalla silloin. En tiedä, tuli tuommoinen mieleen tuosta lennosta, olisko sitä niin pitkä ajateltu, mutta uskon, että Sexton on se, se tepsin, tepsin MPP, koska Vilsistä ei ole kuuta. Muuten, muuten olisi heittänyt kyllä itsekin hänet. Mutta tota, Make or Break-pelaaja, kuka on TPSn tämä X-tekijä? X-tekijä. No, yksittäisenä pelaajana on pakko mainita niin Matias Sointu sillä tavalla, että saako hänen niin viime kauden hyvä, hyvä totan, niin, kausi jatkoa. Tavallaan Sointu itsekin kyllä sitten jossain niin haastattelussa sanoen, että hänen se kultakypäryys esimerkiksi perustui aika paljon siihen alkukauteen, että hänelläkin oli tällaisia niin kuin, niin kuin kuivia kausia siellä. Ja se, että miten toi Sointu löytää sen paikkasta tuosta Tepsistä, kyllähän sen kahteen ylimpäin ihan selvästi kuuluu, mutta, tota, mutta, mutta, mutta sitten siellä on tosiaan takatakin tota, no, niin on, on, on tulijoita, eli soin Soinun puolesta toivoisin, että hän onnistuisi, ja hän on ehkä tärkeä pelaa Tepsille just sen takia, että on, on sopimusta. Eikö se ole jopa ensi kauden jälkeenkin? Eikö se mahtanut vuotinen olla. Aika monet mm. oli kaksivuotisia. Se on, on kans uutta joukkueen rakentamista. Se on Tepsiliolla aika tavatonta viime vuosina. Mm, nimenomaan. Mutta tota, heitetään Ilarille jälleen kerran. Eli kuka Joo, tähän kategoriaan nyt, löytyy? Mä otan nyt X-faktoriksi. Tämä teidän nostaman Dan Sextonin. Mä näen kuitenkin, että se on aina pieni haaste tulla Pohjois-Amerikasta Eurooppaan. Ja, ja varsinkin heti tuommoisen isoon rooli, niin Ei se mikään niin helppo tilanne välttämättä kuitenkaan ole. Ja sitten kun olen katsonut Sekstonin tehoja, niin se ei koskaan ollut semmoinen luontainen pisteinen tekijä tai semmoinen luontainen taletti kukaan tein hirveitä pisteitä. Eli, eli kyllä mä sanon, että siinä on kova, kova haaste hänellekin nousta heti siihen johtajan tai joukkueen liideriksi mm. heti syksyn ekoispeleissä varsinkin. Mm. Mm. Toi on äärettömän hyvä pointti, mutta tota, se mikä Sekstonissa tavallaan mulle se usko, usko on siihen, että hän onnistuu, on se, että kun se kuitenkin on se luistelu, Luistelu on tässä liikas niin helvetin iso juttu, että se pärjää sillä hyvin pitkälle ja pääsee paikoille pelkästään senkin ansiosta jo. Ja mä uskon, että se tulee saamaan niitä sen verrat silloin varaa tuhlatakin. Mutta silloin on kyllä mun mielestä semmoinen maalitekijämeinikin siinä touhussa. Että tota, se lau laukaus lähtee, se hakeutuu hyvin paikoille ja, niin on, ja kuti lähtee ihan terävästi. Niin mun mielestä siinä on semmoista vähän niin maalintekijä siinä sinä jos ne voisi sanoa. Et tota, no niin, et, et, mutta, mutta on kyllä kova, kova se.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 Askel eteenpäin tietysti, mä en sitä tällä tavalla, että otetaan uusia ulkomaalaisia, eli kaksi nimellä, Steven Seiko ja Derek Famolare, ja sillä perustelet että Seikos mä oon nähnyt sen verran näissä että hänellä on niinku ainakin vähän semmoisen pikku svet rooliin Tepsissä, Et hyvä pieni pakki, joka tykkää hyökätä paljon ja tykkää hyökätä, Hänkin niin hakee niin laukasupaikkaa ja tekee itse pelattavaksi. Se on just semmoinen kunnon polusti, joka haluaa tehdä nimenomaan maaleja. Ja nimenomaan hyvä, että hän sai tota noin, niin sopimuksen nyt. Mutta sitten tämä toinen on tota, toi tutustunut Derek Famoulaare. Hän mä, ihan tykästyy sitä varten, että hänestä voi tulla siltä tapaa Tepsillekin tärkeä pelaaja, kun hän saavaa sen sopimuksen, koska... Hän on asennepelaaja ja hän on aineksi kulttipelaajaksi tietyllä tapaa. Hän on hänellä siellä kentäriä huutaa ja ohjaa muita ja, ja tota noin, pistää niin kroppas ja itse likoo siihen peliin. Tällaiset pelaajat he ei niin SM-liigatasolla ehkä lyö läpi, mutta sanotaan, että voisi ehkä nyt vakin ottaa paikkaa sieltä TPSS ja tulla niin kuin, merkittäviksi pelaajiksi SM-liigassa. Siis tämä lyö, lyö itse asiassa läpi siis kotiyleisölle, eli olet siis sitä mieltä, että Max Kolun korvaaja on vihdoinkin löytynyt? Joo, nimenomaan. <laughs> <laughs> ne on isot saappat. Kyllä, kyllä. Ei viittää, ketä sulla on Ilari tähän?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 tästä kaverista. No, just kun pääsin kehumaan sitä, että ei pesata toisiaan niin täällä tullaan, eli Bertrandi, se oli tietysti mullakin. Mutta tuo no, niin, viime kausi, niin mitä sä, Ilari, lukkoa seurasit siinä, niin, niin mä ennen kauden alkuun, siinä kun yteltiin, niin mä vähän sanoin, että siellä on vähän liikaa semmoisia taiteilijoita, että ristoidista ei oikein tykkää. Mä muistan, että Bertrand jäi siinä kohtaa paitsioja pahasti. Oletko samaa sama mieltä tästä? Joo, se rooli jäi oikeastaan heti syksystä juuttu siihen nelosketjuun, mikä se taas taas vaike Näkyy selkeästi taas tämän ranskalaispojan itse että se, se peli meni semmoiseksi hiekon kuskaamiseksi. Tämä oli kaikin puolin fiksu ratkaisu lähteä, lähteä Raumalta pois tässä vaiheessa, kun RD-tuskin muuttaa oma, omassa tekemisessään juuri mitään. Ei, ei varmasti, kuitenkaan kaveri ei ole niin kova, että se antaisi sillä vapauksia. Niin. Että se puhutaan niin. kuitenkin miestä, joka antaa vapauksia herroille Sami Vatanen, Petteri Nummeliin, niin siinä on, olla vähän eri... En ole peli, eri pelipaikallakin tietysti, mutta kuitenkin niin eri näkökanta. Niin mä uskon just, että niin toi, että Suikkasen valmennukseen, niin mä veikkaan, että hän on anteeksiantavaisempi, varsinkin kun Tepsillä ei ole samanlaista laaria, mistä ammentaa sitä hilloa niin kuin lukolla on tähän. Tämä TPS-pelajapurjettio taisi taisolla, olisiko mukaan ollut, kolmanneksi vai nelineksi pienin.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 Se tuommoisten elementtiin ei soisi menevän hukkaan. Siirrytään, no. hyvät herrat, espoo jossa nyt on tapahtunut sitten melkoinen vallanvaihdos joka puolella ja vähän niinku joka vuosi tuntuu tapahtuvaa Eli siellä ei saa pysähtyneisyydestä voida puhua. Tai voidaan tietysti, mutta siis eri tavalla. Mutta tota, on no niin. Niin, en mä tiedä. Espoosta tuli viesti, että siellä ei ole varaa maksaa varustelaskuja että pelaajilla ei ole vehkeitä välttämättä tarpeeksi, meillä ei ole mailoja ja sun muita, niin, niin tota, Ei se tietenkään kauhean kaudista kieltä kerro siitä, että mihin jamaan bluusia, kun saloja lähti rahoineen menemään, mutta kyllä siellä silti iloaiheita on. Mitkä ne, Miika, sun mielestä on tulevalle kaudelle? Niin. Mun oli oikeastaan vaikea sanoa yhtään mitään, plus sillä oli aika, aika murheellinen jopa se viime kauden loppu, että, Kualkopiru hyvin ja, ja tota noin, niin silloinkin heillä oli tämä ykkösketju perustus muun mielestäni ihan niinku, ää, nuorekkuuteen ja tota noin, niin siinä oli Niko Kapanen keskellä ja oli Teemu Rinkinen ja Ramstad. Nyt heistä on jäljellä se kaikkein himme, että siis kukaan niinku suli sillä kaudella, eli Teemu Rinkinen on ainoastaan jäljellä ja tilailu saatu tota noin, niin sitten taas, tota noin, niin lähinnä niin vanhoja pelaajia muualta, jolle ei ehkä ole semmoista odotusarvoa, että tota, Öö, hyvä puoli, mikä nyt niinku pelaajistosta löytyy, niin heillä on nyt sit, plussilla oli pikkasen vähän sitä rotatiosi viime kaudella maalivahtien kanssa. Nyt heillä on Mikko Koskinen sitten paluumuuttajana, joka sit on ihan, ihan sanotaan eht on maalivahti parhaimmillaan ja viime kaudellakin oli tosi hyvä. Ehkä, ehkä mun pitäisi sit sanoa, että maalivahtipeli nyt on ehkä vähän paremmas Suomessa kuin viime kauteen nähden. No kyllä mä nostan bluesista positiivisemmaksi esille. Olen katsonut bluesin viime vuosina, niin sieltä tulee se se positiivinen juttu tälläkin kaudella, että katsoo tuota joukkueen nimilistaa, niin siellä on paljon tämmöisiä Juuso Ikosta, on Miro Altosta on Robert Roba ja tämmöisiä niin nuoria lupauksia. Että kyllä se niin potentiaalijoukkueessa on varsinkin hyökkäys päässä. Et puolustuksessa on myös tämmöisiä niin Niklas Tikkinen ja Jonas Valkosta, jotka on tavallaan lähellä ottaa sitä läpimurtoa liigaan. Et, et, et. Se joukkue nyt ei ole mikään hirveän nimekäs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 Pääpiiritettään kuitenkin hyvä maalivahti. Se on tärkeää olla joukkueelle mun mielestä. Mutta sitten niitä niinku Ilari on sivustossa Juuso ja Miroaaltosta, niin mun mielestä siinä on niinku ihan. Siis, se on hämmentävä, hämmentävää, että miten vähän niistä puhutaan. Ikonen on pelannut kaksi kautta liikaa. Mitä se on 18 viisi 19 nytte? Ja painanut kuitenkin viime kaudellakin mitä pistejä alle 30.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 Joten siinä on semmoinen kaksikko, mistä plussille on äärettömän paljon iloa. Eli kyllä niillä, äö, sanotaan, että kärkiketjussa niillä tulee olemaan ihan hyvä iskukyky. <köhö> Mutta niin, sitten niihin kysymysmerkkeihin. Miika, niin toi, toi, toi oli hyvä, toi, toi, miten, miten lähdit, lähdit tuota positiivisesti listaa vaan. kuulosti, että sulla on vähän enemmän tähän. tähän tosiaan, niin. <köhön> Joo, niin <hön> nyt ne positiiviset puolet. Eli, niin. <laughs> niin, että et sulla on vähän, vähän enemmän löytyy tähän vaikkakoppiin tavaraa, eli no mikä se on nyt Kerro sieltä jotain. Niin, no, kyllä minulla on vähän, mulla on niin kuin vähän mietitty niin nämä no, ehkä nyt ihan rooleja, mutta Kim Hirsovitsi ja Eetu Pöösti, että niin kuin, tulee vanhoi ifk pelaajia ja Daniel Widingi, jotka on käynyt täällä. Jo, et, et, siihen siihen minä olen samaa mieltä, että kyllä tota, no, niin, nämä junnut just nimenomaan Juuso Ikkonen ja Miroa todennäkö niin kärkenä on niin helvet odottaa tosi paljon, mutta tota mole jos sellaista niinku no ehkä ikoist kohta vielä. Toi oli kyllä että jos mä oon tottunut muistannukaa tota noin että tota oni niin, et, tota, niin aaltoinen tosi loukkaaton viime kaudella, mutta heihin heiihin voi niinku asettaa vähän odotuksiakin jopa näin, mutta tota noin en mä tiedä että muutama muasta joukko on vähän niinku kasattu sieltä vähän niinku mistä pelaajo löydetty ja varmaan just tota noin se että että josta joukkoilta ei ole taloudellisesti mennyt niin hyvin, niin ei ole varaa oikein panostaa. Vaikka sitäkään yleensä ymmärrän, että plussillakaan ei ole mikään kaikkein pienin pe ollut. Eikä tänäkään vuonna. <tosikin> Mut nuoret plussana, sit mä en oikein tuosta plussista tänä vuonna. Se tulee näkymään toisellaan, kun pistetään joukkojen rankingiin. Tänäkin vuonna pluss ei ole muu missään kärkipäässä. Mä kattelin tuota puolustuspäätä vähän skeptisesti. Sieltä puuttuu semmoiset niin selkeät johtohahmot. Mä en tuohon Arto Latikaisen iskukykyyn nyt välttämättä sanoa, tai uskalla luottaa liikaa. Kokenut kaveri, mikä kärsinyt ilmeisesti viime kodet loukkaantumisesta, mä oon ymmärtänyt. Et, et ei ole vissiin noussut, ihan, noussut Espoosia tasolle, mikä, missä oli silloin kun lähti viimeksi bluesista. Et. Jotenkin puolustuspää ja, ja sit toi, toi hyökkäyksen laajuus, ne on sellaisia, että löytyykö sieltä sit voimaa niin hirveästi noiden huippulupausten lisäksi, että et onko Daniel Viiding enää se sama Weeding, mikä täällä joskus kävisi. Et, et, et, et. Aika paljon tuollaisia kysymysmerkkejä, keskisuuria ja, ja vähän pieniä kysymysmerkkejä tuossa joukkueen ympärillä on. Et sen takia on vaikea, vaikea rankata bluesia ihan ole. Kyllä, joo. Mulla tuo puolustus itelläkin. oli. Mun mielestä sieltä, sieltä tuntuu puuttuvan tulivoimaa jonkun verran. Okei, okay, Jalvanti oli hyvä viime kaudella ja pystyi olemaan ykköspakkia On vähän nimetön kaveri vielä. Uskon, että ei välttämättä tämän kauden jälkeen enää niinkään laatikainen. Niin, no, jos rooli pysyy pienempänä, mitä se viime kaudella oli, niin ihan hyvä. Mutta että semmoista kiekollisuutta semmoista sieltä vähän puuttuu. tosi että tässä katsoin Jyrki H. Valmennuksen. niin... niin tota, Mielenkiintoista nähdä, mikä se Bluesin pelillinen identiteetti sitten tulee olemaan. Mennäänkö takaisin spartalaiseen jääkiekko vai miten se meni matikaisen mm. aikana? Mutta yksi, mikä mua kiinnostaa, myös on toi niin sanottu bottom six. Eli kun mun mielestä ne saa kaksi ihan hyvää kärkiketjua kasaan, mutta sitten taas toi ei ihan vakuuta muona alemmat ketjät, esimerkiksi. No, annetaan tietysti mahis, mutta että Liiviko tällä hetkellä niin mahdollisesti jopa kolmosentteri. En mä oikein sitäkään enää. onko näistä pöysteistä kumppaneista, onko niistä niin kuin heittää tehoja ollenkaan. siis pöräijää, ne on, kyllä, mutta tota, no niin, onko sitä mitä tehoja, tehoja tulossa, eli secondary scoringia, se on vähän semmonen ongelma, ja sitten siellä ei mun mielestä semmoista alivoimaosaamista, mutta Niko Nieminen jättää äärettömän ison loven lopetta, lopettamisellaan, joten sen puolesta mun mielestä esimerkiksi, niin jos rahat tosia tosiaan käytetty, niin on mun mielestä häkellyttävä, että minkä takia esimerkiksi sitten ei ole Jussi Makkoseen tai Sami Venäläisen oltu yhteydessä, tai en tiedä onko, mutta et olisi mun mielestä ihan hyviä täydentäviä palasia ja vähän kokeneita kavereita kuitenkin siihen tuomaan tuonne kolmosneloskenttiin kolmos vielä, vielä lisää leveyttä, mun mielestä vähän vaatisi. Mutta, mutta kuka sen plussin MPP nyt sitten on? No kyllä mä kuitenkin nostaisin ehkä sitä kokeenemman katraa sitten ehkä. Kuitenkin tota noin, että Hirsovits varmaan niin kuin kärkipäässä kuitenkin, ykkös vissi, kuitenkin hankittu. Niin, että hänen pitäisi olla vähintään niin hyvä kuin hän olisi ollut IFK parhaimpina vuosina. Tota, Sitten tietysti on helppo tähän kohtaan aina laittaa, että, tota, että joukkue voi olla yhtä hyvä melkein kuin oma maali Koski Koskisen pitäisi tota, noin, pelata tasaisesti illasta toiseen. Että, ö, Koskinen siellä todennäköisesti myös pelaa. Josi vaikka Valdininki viime vuonna pääsi kokeilemaan, mutta mä uskon, että tänä vuonna, se, tänä vuonna kun on kaksi maalivahtia, to toivon mukaan ehkä sit pystyy plussi pelaamaan vähän enemmän just samalla maalivahdalla kuin viime kaudella, niin Koskin on varmaan aika tärkeä pelaaja siinä. Joo, mä itse nappasin tuon Hirsavitsin tuohon Nuori joukkue tarvitsee tuommoisia pelillisiä esimerkkejä ja johtajia ja mä näen, että on just semmoinen sotaratsu, kuka on kuitenkin nähnyt jo aika paljon maailmaa niin sanotusti. Joukkuen kapteeni ja, ja, ja semmoinen pe, pelillinen esimerkki, mihin mä uskon, että, että Espoon Blues enskaudella aika pitkälti nojaa. Mä sen kanssa keskikaistaton maton eri miehen.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 Mikko Koskinen on meikä valinta tähän kategoriaan. Mun mielestä Koskinen on sanonut aika paljon vähän turhaakin kritiikkiä noista kalpavuosista. Et kyllä se koko muukin romahti, romahti aina keväiset, ettei se pelkästään Koskin ollut, kuka, kuka siellä kyykkäs. Et runkosarja kuitenkin päällä on tasaisesti vuosisatoiseen, toiseen, mutta nyt, nyt on mielenkiintoista nähdä, miten pystyy pelaamaan, kun on tavallaan kotioloissa. Et musta tuntuu, että blues tulee aika pitkälti nojaamaan siihen, tähän kaveriin. Se on tuo, totta tuokin, eli just no Hirsovitsia ja Koskisen kanssa tuossa kohtaa painiskeli, että kummalla on se suurempi merkitys sitten, mutta kun mulla on ehkä Koskinen oli lähempänä sitä MVP-luokkaa, kun tätä, tätä, että sitä pitäisi epäillä, että runkosaisi epäonnistuu, niin kyllä minä tähän, että kuten sattui se niin on potentiaali saada kaksi hyvää kärkiketjua, tai kaksi vahvaa ketjua, siis Kasaan ympäri rakentumista, aivan selvästi toinen,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 Mä sanon siihenkin että Rikonen, ihan samalla perusteella. Tämä ei ollut kovin vaikea kategoria, kun mietitään bluesia. Että kyllä mä otan tuon Miro viime kaudella vähän epäonnisestikin kesken kauden, että ei saanut ehjää, ehjää kokonaista kautta, mikä sitten näkyy pisteissä. Mutta 11 maalia 32 otteella niin se on mun aika hyviä näyttöjä jo. Ja mikäli vaan pystyy pelaamaan nyt täyden kauden, niin en epäile yhtään, että etteikö pystyisi ottaa sitä seuraavaa askelta myös liigassa. Mm, ja sitten nimenomaan nyt päästä pelaamaan junnukisat, mitkä jäi silloin ikävästi kesken. Mutta tuota, no, niin sama, samaa mieltä, sama pelaaja Mirova Mä uskon, että Iko, Ikonen on niin kuin vähän jo mun mielestä se kuuluu joukkueen kantaviin voimiin. Jo. Nyt, nyt Aaltosen täytyisi pystyä kanssa pelaamaan hyvä 60-mat 60 kausi ja iskee se, no niin, mitä, 32 peliä ja 11 maali niihin se meni. Vai 33? Mitä sä sanoitaisikö? Öö, 32 otteella 11 maali, Niin, eli siis äärettömän hyvä tahti tarkoittaa, että se oli melkein se parikymmenen maalin tahdissa. Mm. Niin, niin semmoiset lukemat taulu, niin tästä pojasta puhutaan vähän, ensi, vähän eri sävyyn ensi kauden tienoilla. Mutta, mutta ei mitään, seuraavana mennään Lahteen, jonne meidän podcastin kenties suosikkivalmentaja, eli Hannu, pehmeet <köhön> kädet ja leivotaan, Aravirta on Re saapunut takaa. Joo, mikä maantiope volvoineen ja mm. mitä kaikkea näitä nyt oli. Onko se nyt sitten paras mitä Lahdasta on? Tällä... Se, sitä mä sut kysymässä. On, onko tämä nyt, onko nyt Lahden pelikanssin iloaihe, että Hannu is back? Vai mitä, mitä sulla siellä on? Mitä mieltä olet? No, no ei toi tota, no niin, pelikansi runko sinänsä niin kuin huonolta näytä. Öö, Ehkä ihan niin kuin selkeä, että tähdet sieltä puuttuu, ja sit siellä on vähän ehkä liikaa tätä Latvala-Pärssis-osastoa. Jarkko Immonenkaan ei ole oikein Jarkko <lipäätseli> Mutta ajattele, se voisi olla se kolmas Jarkko Immonen myös. Niin, niin, se vielä puoluste. Joo, eli tämä on va... se keskimmäinen joku... Jarkko. <lipäätseli> no niin, mutta... Tota, niin. <lipäätseli> ai että, et, lähtee hyvää vitsiä tänään, kyllä ihan selkeästi. On, no. No. Lie liekitys on päällä heti kauden alusta. Joo, oh, oh no. ainoa. Siis, äh, sanotaan että ehkä tärkeät pelaajoukkoja sisäisesti, esimerkiksi Tommi Palkkola, mikä on ollut playoffeissa tota noin, niin erityisesti tullut silloin, ja siellä 40 on ruvennut tekemään pisteitäkin, niin hyvä, että tällaisia pelaajia on pystytty pitämään. Samoin Smolennakin tietysti, hän on ihan niinku, äh, kärkiruutu ja näin, mut, äh, niin kuin mä sanoin, niin ihan, ihan sellaiset niin huippu, huippuhankinat ehkä puuttuu,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 Hyvä ilta, kun sattuu, niin siinä saattaa olla, että parikin ketjua tuosta menee, menee liekki, ja sitten sulla on kuitenkin niin kuin ne ykkös, ykkösmiet siinä vielä päällä, niin että taustalta voi tulla yllättävänkin paljon tehoja, ja nimenomaan, se tekee, sen, se tekee vastustajalle pelaamisen vaikeaksi, kun sulla ei ole vaan niin kuin mikä... Mikä nyt, mitä TPS:stä puhuttiin, niin just, että jos siellä on vain yksi, yksi nyrkki, minkä varassa koko joukko on, varsinkin alkukaudella, niin on se vähän huolestuttavaa, että vastustaja tietää tarkalleen, ketä pitää pelata pois. Niin, niin noilla niin saattaa vaihtua iloista toisensa vastuun kantaa, ja mun mielestä se on vain hyvä asia. Toinen hyvä puoli on se, kun katsoo puolustusta, niin tuolla on vaikkakin joku Henri Laurila ampuu tosi paljon plekseihin muihin, mutta viime kauden tilastoja katselee, niin tuolla on ihan tarpeeksi ei, jotka on tehnyt vähintään kolme neljä maalia. Että mm. löytyy tehoja. No siis, siis se, oli, se, oli se, se oli seuraava asia, mihin oli tulossa siellä on nimenomaan niin, ää, ainakin ylivoimalle, niin no, mitä, äkkiä sitä kattoon, niin siellä on, no ei Latvalalta ole mikään kauhean ihmeellinen kutiolla, mutta kuitenkin siinä on ihan hyvä, hyvä viivapelaaja. Mutta ajattelin Juha Leimuu ja Henri Laurilaa niin sulla on kuitenkin kaksi kovaa laukoja siinä, kuin monella joukkueella on edes sitä. Mm.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 Onkin Jan Latvala sitten se pelaaja esimerkiksi kokemuksessa puolesta, mut, mut sanotaan, että voi, vaikka on, onkin tasainen, niin tämä voi olla tasaisen tehotonkin porukka. Et sen, se ehkä semmoisena niinku, haittapuolena tai varjopuolena, mitä Silari. Joo, kyllä tota. supertähdet loistavat poissaolollaan. ja mä sanoin, että toi Myllyniemi-Juvonen kaksikko pitkälle kaudelle. Ei ihan vakuuta. Molemmat on parhaimmillaan tosi hyviä maalivahteja, mutta kumpikaan ei ole tunnettu tasaisuudesta. että tasaisuudesta. Että, että, Maalivahti kaksikko on aika, aika kysymysmerkki vielä kauden alla ainakin omasta näkökulmasta. Mm. Joo, tossa pääsi nyt sitten kehumasta, että leimu ja Laurilla ne on vaarallisia ylivoimia, mutta ne on kyllä vaarallisia myös omassa päässä. Joten se puolustuksen rakenne on sikäli vähän, että siinä on ne on aika pahoja miinoja parhaimmillaan nämä kaksi veitikkaa siellä. Varsinkin leimu. Mutta tuota noin, niin. No, pelikanssillakaan ei sitä pätäkkää varmaan liikaa siellä taskussa on, niin sit pitää vähän antaa jotain asioita anteeksi, että saadaan jotain myös tilalle. Mutta sitten taas olisi valmennuksen tehtävä peittää ne heikkoudet ja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 Ja tota, niin Johtavat pelaajat, ku, missä ne on, joku, jonkun täytyy myös olla siellä sitten se, se, joka pistää sen kiekon pussiin silloin, kun tarvitaan. Äärettömän hyviä pointteja sieltä jälleen, kun tuli Miika taisi tyhjentää multa pöytää aika hyvin äsken. <lacht> Mut tota, no hyvät näinkin päivän <lacht> Joo, Joo, siis kyllä se nyt oli, olisi, olisi pitänyt ottaa itse, vaan tähän kierrokseen ensimmäiseksi aina. Niin. <lacht> olisi ollut paremmat paikat laukoa näitä hienoja viisauksia.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 Tota no, niin pitää tukea taustalla, että tuolla on tuommoisia pärssisiä ja muita, niin heidänkin periaatteessa pystyisi, pitäisi pystyä siihen, mihin viime kaudelle, eli tota, tekee ainakin silloin tällöin maaleja. Et. Sanotaan nyt Smolenak tähän kohtaan. Joo, tässä on helppo pesata. Smolenak on pelikanssin ainoa oikeastaan pelaaja, joka voisi nimetä tähti statuksen alle, että et.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 Ja tässä näin haetaan sitä pihviä, eli sitä maalia, Nyt oli helvetin hieno vertaus lennosta polkasta, <tos> sanonkin. Eli se on mullakin. <tos> Smolenaksi se on tietysti mullakin, eli tota, no niin, kuten Korilokkesta opittiin, niin vaikka sä luotit niitä maalipaikkoja sen visper-pelin, niin jos se kukaan niitä pistää pesään, niin se on ihan yhtä yhden niin kuin kullimakunen tikkari. Niin, tota, no niin, niin valitettavasti. On <tos> <tos> Joo, mä oon reenannut koko päivän peli edessä. <tos> ei, mutta tota, no niin, kuten siitä opittiin, niin siellä Tepsillä ei ollut miestä, joka laittoi kiekot pussiin, ja Lokke pääty haukuttuna floppina pois. Reinen pahissa on täysin samaa vaara, jossa ei kukaan muun, niin kukaan laita kiekkoa kiekkoja bussia. Tässä molellakin täytyy siihen pystyä. Silloin siihen historia, ja toki voisi katsella vilisopasia ja muita sieltä kanssa, kenen, kenen olisi hyvä... Mm. Hyvä nyt vähän ottaa itse taas se kuul sieltä kuulusta niskastakin ja pistää, pistää pöhinäksi, mutta tuota, no, niin Spolenakin odotukset kohdistuu ja usko, että hän pystyy niihin vastaamaan. Tai ainoa, joka pystyy silleen, niin kuin, suht varmasti niihin vastaamaan, sanotaan näin. Kuka se Miika sun mielestä on sitten se, joka tämän joko, tämän joko nostaa tai kaataa? No sanotaan, että ei välttämättä ehkä vaikuta eniten, mutta sitten taas, osus silmään listalta, että Kimmo Kosken korva on parhaimmillaan tuota, no, niin kärpys ollut erittäinkin pätevä. Ja tuota, no, niin viime kausi on mennyt lukossa pikkasen tuota, no, niin mollivoittoisesti, niin hänen asemaan voisi ehkä parantaa sitten ainakin. Hänet varmaan odotetaan vähän enemmän. Joo, mä ota, nostan tuohon kategoriaan sitten, jos äsken puhuttiin niitä maalinsylkiästä, niin nostan sen, että kuka sen tarjoilee mahdollisesti. Eli Tyler Redenbach on mun veto tähän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 Just on monta mielenkiintoista nimeä, että ketä voisi tähän ajatella, että nimenomaan olla tehoillaan pysty sitä pelika pelikaanin lentoa parantamaan, niin on ehdottomasti on just bah, joka täytyy onnistua. Mutta tota, sitten on myös sopaisia pärssisiä, Mika Männikkö, joka jää vähän niin kuin taas, taas sivuraiteille kaikesta. 34 peliä, 24 pinnaa viime kaudella, niin ei sekä mikään huono saalto. Jesse Niinimäkin on siellä joka voi olla pienemmässä roolissa, mutta et voi kuitenkin niin tarpeen tulee heittää tehoja ja nimenomaan ylivoimalla. Mutta silti mun mielestä tärkein juttu kuitenkin on, että vaikka niitä tulisi tasaisesti ja tarpeeksi, niin et sä voita pelejä, ellei se molarista mustaa ota kiinni. Eli Jere Myllyniemi jälleen kerran kovapaikan edessä ei ole edelleenkään se tasasin mies. Joten kumpaan suuntaan se sitten lähtee, niin se ratkaisee mun mielestä pelikanssi suunnan aika pitkälti tällä kaudella. Mutta, kukas sieltä sitten olisi semmoisia läpilyöviä hahmoja? Niin, mä tuossa vähän kattelin äsken, tota, tämmöisiä selkeitä ei oikeastaan löydy, kun pari ja molemmat puolustuksesta. Molemmat pääsivät, sanotaan, mukavasti pelaamaan viime kaudelle, eli ikä... Juha-Pekka Pietilä ja Joonas Hurri, ja tota, no, niin viime kaudelta pelejä katteneilla, niin, tota, no, niin Hurri oli jollain tavalla niin kuin siinä keväällä varsinkin, niin taistelin ihan siinä kahdella pelaamisesta, ja, tota, no, niin oli mun mielestä ihan hyvä, tosi just silläni vähän juniorina, ehkä vähän pehmeä ja tälleen, mutta pyrki just nimenomaan tota, no, niin liikkeelle kompensioimasta ja näin, niin. Sanotaan, että tuolla ei sinänsä voisi sanoa, että muita niin läpimurron tekeviä pelaajia, mutta sanotaan, että on, kumpi, tai molemmatkin juniorit sinänsä, niin molemmilla on edes neljäs kausi, niin heistit ehkä voisi kuvaa tällä Pitäisi tietää vähän paremmin ja tarkemmin kyllä, että pystyy tarkemmin sanomaan. Right. Mä nappaan tästä ruotsin suomalaisen, joo, ruotsin suomalaisen Joel Mustosen, joka nyt pelaa ensimmäistä kauttaan Suomessa pitkään pitkään pelannut Ruotsissa junnusarjoja, ja, ja, ja ilmeisesti viime kaudella pääs kokeilemaan myös, tai viimellä viime pari kaudella pääs kokeilemaan myös tota, -ryhmässä, tai SHL-ryhmässä. 22-vuotias laitui. Se on elitseerien. No. Se on elitseerien eikä mikään SHL. Tässä ohjelmassa on aina. Okei, <laughs> ah, <ääke>. okei. <okay>, okay. <laughs> Anteeksi keskeytys. Joo, niin pääsi pääs pelaamaan elit että et, et, Ihan mielenkiintoinen hankinta to, tosiaan pelikan syökkäykseen ja mikäli vaan vastuuta tulee, niin mustun tuntuu, että voisi olla semmoinen nuori kaveri, joka lyö itteensä läpi jopa ensikaudella. Eli se Joel se on Mustonen. Varma, se olisi varmaan toivottavaa. Siis Kyseessä on Pasi Mustosen, eli kakkosvalmentaja, poika. Kyllä. Ja, ja on, niin, oliko, mä just hänestä jotain juttuja, että oliko se niin, että oli jotain sairasteluja, se tämä mykoplasmaa vissiin hänelläkin? Joku, joku tämmönen pitkään pitänyt Vähem sivussa, että viime kautta taisi mennä aika pitkälti perseille sen kautta, mutta tota, on Joo. mielenkiintoinen nimi, mutta et, kuten tuossa nyt vähän ehkä viittasi, että mä en välttämättä siihen Jere niin luota, niin kaikista maailman, maailman peleistä, niin SM-finaalissa debiittissä tehnyt Janne Juvonen on siellä vielä kuitenkin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 Lähes kaupunki eli Raumalle. Pitäisikö me antaa Hilarille nyt sille kun aloittaa? Annetaan, joo. No, aloittaa kerro, kel, kerro meille Raumlugu, Raumsäpp, niin kuin kaveri tykkää mikä siellä on suurin ilonaihe Raumalaisen? Me no, sanotaan, että Raumalla on pitkästä aikaa joukkueena katattu nippu. Et jos viime kaudella siellä oli keväällä rahas kaksi kaveria, joukkuetta perässä, Petri Vehanen ja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 niin, niin ainakin kokemusta sieltä ei pitäisi puuttua, eli, eli siinä on helppo nostaa tämmöiset tietyt vahvuusalueet esille. Joo, on tosiaan tullut, ja, tota, no, niin, ja oli mukava just pitsiturnauksessa nähdä, että tota, no, niin, nämä kokeneet pelat on ja todellakin pirteellä, okei okay, se oli heidän oma turnaus ja näin, mutta kyllä mulla on tänä vuonna paljon enemmän uskoa lukkoon, kun viime vuonna vähän yritin lukkoon jopa lytätä playoffin ulkopuolellekin silloin, niin, mutta... Tota, Hyvältä näyttää, mutta mä voisin tähän ottaa sitten taas to, heti sit sen varjopuolen heti perään, eli Steven Zalewski, niin, tota, no, niin hän loukkaantui no, niin, että mikä hänen tilanne on ja näin, siinä on ehkä semmoinen pieni kysymysmerkki. Ja toinen kysymysmerkki löytyy sitten ehkä maalin suulta että tota, no, niin, kuka tämä Zabowski on, että, että maali kuitenkin, että, että ei sen korkeammalta, tota, no, niin, Kokemus niin tota noin, se on potentiaalinen kysymysmerkki Ehkä hän olisi tässä melikan paras lähti, mutta mutta jos on pakko, jo, pakko pistää pari kysymerkkiä, niin sieltä ne ehkä löytyy. Et nämä uudet pelaajat niin terveenään ja onnistuessaan, niin varmasti vaavistaa joukko. Joo, se, Ei se jo on... To... X-faktorista, vaan Z-faktorista. z faktori <laughs> -faktor, joo. Kyllä, tota noin... Mä tykkään lukossa ehdottamassa siitä, että siellä on, se on pirun leveä materiaali, mikä niillä on, öö, varsinkin laitahyökkäisiä nimenomaan. Niin siellä riittää oikeasti, niin mitä saattaa olla viime kaudella ykkösketjussa aseenvedotutkaparna. Nyt Teemu Nurmi löytää itse kolmosesta. Mm. Löytyi mielenkiintoisia jätkiä. ja Toni Koivisto paluu on iso juttu. Näyt on näyttänyt hyvältä niissä peleissä, mitä on nähnyt eli siis pitsissä näin sitä. Siellä näytti Pirun hyvältä jo silloin. Uskon, että on vaan parantanut sen jälkeen. Mutta jos nyt näitä kysyysmerkkejä tässä nyt heitellään, niin joo, toi keskusta tietysti, et, että Salevski hajosi uusi kartana, kun siellä on ykkönen, vai tämä uusi Jamie Arneel. Joo. Oliko se Jamie? J Oli. On, joo, Jamie Arneel. On. Niin, tota, Mielenkiintoinen kaveri hanketa kyllä. Kyllä, niin, niin just, että pystyykö nämä kaverit kantaa sitten se 3-4 koko, kun Tzalevski on pois, Sitten kun Tzalevski tulee, jos vaan pääsee rytmiin mukaan, niin se voi olla yllättäväkin kovas lukosentteeriosasto. Niin se on vielä nyt vähän, että kiikun kauko että se menee. Ää, Tzapolski, kun tuli ECHLstä, eli Farmin Farmista, niin, niin sieltä ei ole kenttäpelaajista yksikään onnistunut tähän päivään mennessä, kun on SM-liigaan tullut. Mestiksissä on ollut mm. hyviä, mutta ei, ei, ei liikassa. Nyt se tulee maalivahti, tämä on äärettömän mielenkiintoista nähdä, koska täällä on aika kovia ahoeljetkin käynyt floppaamassa. Niin, niin onko Sapolski oikeasti vaan sitten joku timantti, jota kukaan ei ole huomannut? Ja se olisi mielenkiintoista tietää, että mistä tämä, onko se vanha talo, kun ne pelaajat kautta, että mistä hän sen löysi. <laughs> tämä on ihan jännä kysymys, mutta kyllä tuo keskusta ja maalivahti on ne, mitä olen miettinyt koko, koko kesän. Että lukkois olisi mun mielestä olisi kärki kolmikon joukkue, jos niillä olisi salewski. Saleevskio on ehjänä ja mun mielestä no kakkosentterikin kakkoscentterikine tarttisi, mutta kuitenkin Saleevskio on ehjänä ykkösmaalivahti, niin se olisi, se olisi ihan tappelu sun voitosta mun mielestä ollaan materiaalilla. Joo, se on että paljon on panostettu taas joukkueeseen, mutta sitten tämmönen niinkin tärkeä osasto kuin maalivahti. Maalivahti on heitetty suoraan niinku tryoutilla lähetti kokeilemaan kepillä vähän jäätä, Joo. mitä että sattuisi löytymään. Et, et. Aivan. Tuon to, mä unohdin, että se oli tryoutilla vielä, kun se tuli. Et ei sillä ole suora sopimus. Herran, ei sillä ole vieläkään, su vieläkään suoraa sopimusta. Et, et. Eikö? Ei, tryoutilla. <laughs> tryoutilla hän on vielä... <laughs>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 Tätä kautta no, se on varmaan aika helppo, helppo nimetä puolustuksen johtohahmo. Petteri Nummelin on liigatasolle aika kova haku. Raumalle pitkä aikaa on nähty tämmöistä selkeää alakerran johtajaa, kiekollista ja monipuolista puolustuksen johtajaa. Niin nyt, on, nyt tavallaan sillä osastolla Petteri Nummeli on aika, aika kova haku lukkoon. Et se on helppo, helppo nimetä tähän kastiin. Joo, no mä säästetään aikaa, sikäli mä peisaan, se on, mm. on petukas ja selkeästi. Mä saa myös. On, ei, ei, ei, ei meillä ole varmaan, Miika mitään lisättävää tohon kuvaukseen. Kyllä, se on semmoinen, minkä tahansa ensimmäinen joukkueen sielu olisi kyllä. Että... Olisi olis kyllä, ja tota, no niin se on... No, en mä tiedä, mitä sitten siitä varmasti Turussa ei tykätä, tulla tykkäämään kovin hyvää. varsinkin pe jos Petu tulee vetämään niin kovaa kauden, kun me kaikki tässä varmaan uskotaan. Niin tuota, no, jokainen voi tuota urheilusanomien omien kausien käydä lukemassa TPS oikein johdonmukaista kommentointia asian suhteen, niin voitte päätellä siitä, että minkäkään takia se ei pelaattu Mutta, mutta, no, X-Factor tai pitäisikö me nyt sanoa varmaan tästäkin kaikki semmoinen. Niin, Z-Factor, eli Sapolskin Mä ainakin sieltä, kuka se.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 Niin tässä nopeasti että tämä on varmaan selkein tämän kategorian pelaaja, mitä tässä liigassa löytyy. Että jos tämä jätkä onnistuu, niin Lukko, lukko tulee olemaan korkea, jos ei, niin Lukko aivan kusassa, ellei löydä uutta maalivahti. Hyvinkin, pitkälti tolleen noin. Setäinen muuten pelasi pitsissä silloin, muistaakseni ilvestä vastaan, mutta siitä ei kyllä harmaata aivistustakaan. Se oli kuitenkin vain Ilves. Joo. <hanko> ja mä oon <olen> ymmärtänyt, <hanko> että Lukko haluaisi jakaa aika paljon sitä vastuuta, että, että, että, että, että siellä pelutettaisiin Chapolski ja se tästä kohtuu tasaisesti, että se tännekin saisi sen 20 liigassa alle. No. Mut. No niin, no, et, toisaaltaan... et se olisi olis olis ainoa, mikä perustelisi sitä hankintaa, että jos selke niin selkeä ykkösmaalivahti, vaan että sitten samalla pystyy ajattamaan mm. omaa lupausta sisään Kuten, että jos siellä olisi Mutta... supertähti ykkösenä. Niin, no, sitten ajatella, ajatellaan kaveritten lähtökohtiin, niin periaatteessa vaikka Tsaposki tuli echl niin tota, eikö sille, Miika taisi sanoa, että siellä yliopistotaustaa oli, mm. niin tota, no, kun ruvetaan, pistetään, niin kuin, elikkä, niin, tuli Amerikasta vahti, joka on pelannut niin vähän alemmataso sarjoissa, joka ei ole kuitenkaan niin lyönyt itseä läpi, te on vähän, ei ole ihan nuori poika enää, ja sitten sulla on Raumalainen lahjakas nuori maalivahti, joka on liikaa kortti. No, Tepsi-voitti tuollaisella parilla mestaruuden vuonna 2010. Muistetaan kuitenkin se, joten tota, no, niin, Ketis-Sapolski on uusi ja se tänne uusi enkreeni, ja Sitä me tiedetään vielä. Niin, Eli tota, ihan niinku perspektiivin vuoksi, että kyllä se joskus voi osua kohilleen. Mutta melkoinen uhka peli, koska materiaali on muuten noin piru hyvä. Ainut pari, joka ei pelannut kumpakaan yhtäkään ottelua. Siis Joo, enkreeni niin, muissa kolme sit alla. <laughs> Joo, Sitten täytyy muistaa se, että siellä on valmentajana. Vuori, vuorio, mikä tämä nyt vuori? Vuorio. Mika, Mikael Vuorio. Mikael Vuorio, joka hänkään ei ole koskaan valmentanut yhtä ainutta ottelua sm Hajonta on aika suuri, jos mietitään viime kauteen, kun Lukas pelasi kaksi maajoukkoa niin ykkösmaalivahtia ja maalivahtia ja maanjoukkojen maalivahtivalmentaja. Et, et. Paljon on Raamallakin vettä ehtinyt virata kanalissa niin hausti. On se kumma, että Nilsen ei ole kelvannut kellekään vielä. Ei, vielä. Ei. Kaveri olisi jatkaa vielä raumalla, mutta ilmeisesti sitten <tosilta> nähtiin, <tosilta> no. nähtiin tämän Chapolskin <tosilta> potentiaali suurempana. Mä haluan toivoa, toivoa, että se ei ole vain sattunut torjumaan yhtä läpi ja jo päällään seisten tai vastaavaa. Tämä on meidän miehiä. <tosilta> <tosilta> <tosilta> Mut, tuota, no niin, eli samanlainen reaktio kuin mulla oli tosin vitsillä, kun mä näin, kun Francis Pare otti yhden ja voitti satanalla. No niin, ykkös sentteri <tosilta> hoidettu. Oh, tuli välittömästi mun suustani <tosilta> Mutta, mutta läpimurto, en mä tiedä, onko tähänkään nyt ihan kauheasti vaihtoehtoja. Niin, eikö tääkin siis... taitaa olla aika selkeä osastot? Siis, no mä olen että ainakin meidän kahden kohdalla tässä aika päässilihää, että Aleksi Saaralla se tietysti on. Kyllä, Joo. Mä, paras 16 tuoteas, viime kaudella lotti jo erittäin hyviä. Että... Järjetun hyvin, kehittyä. Joo, treen, hullu treenaa ja pelannut harjoituskauden ihan nappiin.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 Koko suomalaisen kiekkoilukanta tämä äärettömän tärkeää, että tämä poika kehittyy ja lyötte sen läpi ja päätyy, päätyy isompiin valoihin aika nopeastikin varmaan. Mutta tuota, niin, mä ehdotan tässä kohtaa, että, tai en mä ehdotan, vaan minähän sen päätän tietysti, niin lyömme lö, tässä kohtaa, kun ollaan tunti 20 puhuttuja vasta viisi joukkuetta takana, niin me jäämme tämän kolmeen, pykälä, kolmeen pätkää kolmeen pätkään selkeästi ja lyödään ensimmäinen pätkä poikki tästä.